Intermezzo Még éjszaka van a kórházban, ahol Ári egyedül kóborol az örökké valóság félhomályba burkolózó folyosóin. Nem sokára oda megyek hozzá. Oda, ahol minden véget ér. Végül mindenki meghal, a nappal helyét az éjszaka veszi át. Minden eltűnik. Ezt semmilyen hatalom nem képes megakadályozni. Vajon ezért hajítjuk a szavakat lobogó fákjákként a halál sötét ölébe? Valaki Arios pidvagont hallgat. You should have seen by the look in my eyes, baby. There was something missing.